בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ז, במסעדל תורה קצ"ג בליקוטי מוהר"ן. אליך אדוני נפשי אשא. ריבונו של עולם, זכני ברחמך למסור נפשי על קידוש השם באמת בכל עת תמיד. ובפרט בשעת קריאת שמע בעת קבלת עולמל חוץ שמיים, שאזכה לייחד שמך בכל יום תמיד בערב או הבוקר במסירת נפש על קידוש השם באמת בכל לב, בשמחה וכדבה גדולה. ולזכה לקבל עליי באמת כל ארבע מיתות בדין, שקילה, שרפה, הרג וחנק, בעת שאני מייחד שמך בכל יום. שאהיה מרוצה באמת ובלב שלם למות בכל המיטות ולסבול כל האיסורים והעינויים בשביל קדושת שמך הגדול. תעזרני בכוחך הגדול וברחמיך רבים שאזכה לחזק את מחשבתי בעניין המסירת נפש באמת, במחשבה חזקה, חזקה ותקיפה, בכל הכוחות שיש במחשבה בפנימיות וחיצוניות. ולצייע במחשבתי כל המיתות והעינויים בציור גמור, במחשבה חזקה ותקיפה, בביטול כל ההרגשות, עד שארגיש במחשבתי ומוחי צער המיתה והעינויים ממש, כאילו ממיתים ומייסרים אותי במיתות ואיסורים אלו ממש בשביל קדושת שמך הגדול והקדוש, עד שכמעט תצא נפשי חס ושלום. ולא יהיה שום חילוק אצלי בין איסורי המיתה ממש ובין הציור במחשבה והקבלה שבלב. עד שיהיה מוכרח להתגבר, להפסיק המחשבה מעט, בעת שאראה ואבחין שקרוב שתצא נפשי ממש חס ושלום, כדי שלא אמות בלא איתי חס ושלום. ואתה תעזור ותושיע לי ותורני ותלמדני להתנהג בזה כרצונך הטוב באמת, לקבל למסירת נפש ואהבה באמת בשביל קידוש השם, ולצייר במחשבתי אמיתה והאיסורים במחשבה חזקה כל כך. עד שארגיש צער המיטה והאיסורים ממש, ולהניח בסוף המחשבה להפסיקה מעט מציור החזק של איסורי המיטה, בעת שיהיה דבר קרוב שתצא נפשי לגמרי. כי אין זה רצונך לסלק הנפש קודם הזמן, חס ושלום. ריבונו של עולם מלא רחמים אדון קול, קדוש על כל הקדושות. אתה יודע שבעוצם תוקף גלותנו, אתה בכלל ובפרט, אין לנו שום שמיכה כי אם על כוח וזכות הצדיקים האמיתיים המוסרים נפשם על קידוש השם באמת, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ובכן רחם עלינו למען שמך וזכינו להיכלל בצדיקים הקדושים האלו, כי לפניך נגלו כל תעלומות לב. ואתה יודע שאנחנו כולנו, עמך בית ישראל, כל אחד ואחד, מרוצה באמת לנסור נפשו על קידוש השם. כאשר שמענו באוזנינו מכמה וכמה אנשים פשוטים וקלי עולם, שמתו על קידוש השם וסבלו עינויים וייסורים קשים בשביל קדושת שמך הגדול. וגם הנוחי הדל במעשים, הרש והנבזה בעוצם גשמיותי ותוקף תאוותי, וריבוי עוונותי, אף על פי אני מרוצה באמת למות מיד על קידוש השם. והנני מקבל עלי באמת בכל לב הנפש, שקילה, שרפה, הרג וחנק. בשביל קדושת שמך הגדול. ואם איני זוכה עדיין למחשבה זכה וחזקה כל כך, אז שארגיש צער אמיתה ממש על ידי הקבלה והציור במחשבה, אף על פי כן אני מרוצה באמת ובלב שלם למות מיד על קידוש השם. על כן חוס וחוננו והחמא עלינו שיהיה גם מסירת נפשנו חשוב ומקובל ומרוצה לפניך בתוך כלליות נפשות הצדיקים והקדושים שמסרו נפשם על קדושת השם באמת. ועל ידי זה תעלה אותנו מנפילתנו וירידתנו וגלותנו בכלליות ובפרטיות, בגשמיות וברוחניות. ותקרבנו אליך באהבה, ותחזירנו בתשובה שלמה לפניך באמת חישקל מהרה, ותעלה אותנו מעל המעל עד שנזכה להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך. שנזכה לחזק המחשבה כל כך בשעת המסירת נפש על קידוש השם, עד שנרגיש צער אמיתה ממש בעת הקבלה והציור במחשבה. ונזכה לכוון תמיד בכל יום בשעת קריאת שמע ערב הבוקר, שאנו מוסרים נפשנו על קידוש השם באמת במחשבה חזקה ותקיפה. ככל אשר ביקשנו מלפניך, אדון מלא רחמים. עד שנזכה בעת שיגיע קיצנו להיפטר מן העולם, שנזכה אז למות ממש על קידוש השם באמת, בכל לב, באהבה ובשמחה גדולה. ותהיה מיטתנו כפרה על כל עוונותינו, ותעלה נשמותינו אליך זכה ונקייה, ויהיו נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו צרורים בצרור החיים את אדוני אלוהינו. ולאן נעול הקמך. רבים בעוונותנו הרבים ובפשעינו העצומים, אין כוח במסירת נפשנו על קידוש השם, להעלות אותנו מנפילותינו וירידותינו וגלותנו, אשר ירדנו מטה מטה בגשמיות ורוחניות, בכלליות ובפרטיות, כמו שכתוב, ותרד פלאים אין מנחם לה. כאשר אתה יודע מעמד ומצב של ישראל, עתה בסוף הגלות המר הזה ומה שעובר בכל יום על כל אחד ואחד בפרט. אנא זכור נא בהחמך רבים את כל הצדיקים והקדושים האמיתיים שהיו מימות עולם. מן אברהם אבינו עליו השלום עד עתה שמסרו נפשם על קידוש השם וסבלו כמה מיתות ועינויים משונים וצרות ויסורים קשים ומרים בשביל קידוש שמך הגדול. وبפרת, ובפרט זכות הצדיק התנא הגדול והקדוש והנורא הרבי עקיבא זכרונו לברכה אשר סרקו את בשרו במסרקות של ברזל עד שיצתה נשמתו באחד. וזכות חבריו כל עשרה הרוגי מלכות, אשר כולם סבלו עינויים קשים ומרים עד שיצתה נשמתם על קדושת ה' בקדושה ובטהרה גדולה אשרי להם. ובצירוף זכות כל הקדושים שהיו בכל הדורות, שמתו כמה וכמה נפשות אלפים ורבבות רבבות רבבות, וכמה וכמה קהילות קדושות על קידוש ה' וסבלו כמה וכמה מיני ייסורים וצרות קשות ועינויים מעינויים שונים, עד שיצאה נשמתם על קידוש ה'. את אלה מזבחות תזכור, ואת אלה עקדות תראה, ותשכח חרון אפך מעלינו, ותמתיקו טובת כל הדינים וכל הגזרות קשות מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל. ותסבב ברחמיך לטובה באופן שנזכה לשוב אליך באמת, ולא נשוב עוד לחיסלם, רק נזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו לעולם. כי אתה יודע שעתה, בתוקף גלותנו בכלל ובפרט, אין שום כוח ותקווה ושמיכה. כי אם בזכות הקדושים האלו שמסרו נפשם על קדוש השם. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אמרת לה' ה' אתה טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ עמה ואדירא כל חפצי בם. עוזרנו בזכותם, זכינו בכוח קדושתם של כל הקדושים שהיו מימות עולם עד הנה, אשר קידשו את שמך בלי מספר במסירת נפש עצום מאוד. בזכותם וכוחם עוזרנו שנזכה גם כן למסור נפשנו על קידוש השם באמת, באהבה וביראה, בשמחה ובטוב לבב, ככל אשר ביקשנו מלפניך, אדוננו מלכנו. ותחזיינו בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה. בכוחם וזכותם של כל אלה הקדושים, זכותם יגן עלינו להוציאנו מהרה מכל העוונות ומכל הפגמים והקלקולים שנפלנו בהם, כל אחד ואחד לפי עניינו כאשר אתה לבד יודע. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק? עליך השלכנו את יהבנו, אליך שטחנו כפנו, עוזרנו וזכנו בזכות הקדושים לשוב אליך באמת מהרה. חונני ה' כי אליך אקרא כל היום, שמח נפש עבדיך כי אליך ה' נפשי אשא. ותרחם על כבודך הגדול והקדוש, ותנקום בימינו לעינינו נקמת דם עבדיך שפוך. כמו שכתוב, אל נקמות ה', אל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ ה' גמול על גאים. ותמהר ותכחיש לגאולנו, ותשיבו נידחנו, ותקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו. הבינו שבשמיים קדש את שמך בעולמך על עם מקדשי שמך, ובשעתך מלכנו תשוב ותרום, ותגביה קרננו למעלה למעלה, ורשיינו בקרוב למען שמך, ברוך המקדש שמו ברבים.